Гарматні кулі розривають землю і людей. Кругом на спекло, божевілля, смерть. Кожна людина вмирає тисячу разів в одній секунді. Він один лежить у ямі супокійно, а його очі – о, не забуду ніколи його очей. Вони дивляться так лагідно й любо кругом, наче хочуть несвідомо зворушити скам'яніле небо безмежною добротою, красою людського серця. І хочуть показати темряві й і лукавості богів невмируще сонце і надію людського духа». Та тепер у нього темні ями замість очей. Жорстокість людей і неба видрила йому ці добрі лагідні очі. Ціла його постать покрита безліч у дірявих лад, його висохлі пальці на синіх руках. Все те становить не образ, а в якогось так невимовного, бездонного моря, що немає слів, немає людської мови, щоб його висловити». Я дивлюся на нього, і біль коле гострими шпильками, як мороз, мою свідомість. І гаряче співчуття до нього запалює моє серце. Мій любий сліпий, брате, твій біль, заклятою вічне мовчання, порушить, здається, холодне каміння, а не зворушить лукавої сили ні на небі, ні на землі. Чому мої руки безсильні вивести тебе з цього льодяного гробовища? Чому ми всі тут такі безпомічні, а ти, святий, брате, найнещасніший між нами? І дивне бажання охоплює мене. Якби я був можновладцем, царем, богом, я впав би в порох, у сніг, оболоту на землю перед цією людиною на дні буття, цілував би її ноги й руки і прохав би її прощення за всі безмірні муки, в які я її кинув своїм самолюбством і жорстокістю. Я цар Бог плакав би перед ним, як дитина, через те, що я на невинний світ його весни поклав зиму старечості й руїни, знищив йому промінь світла, його духа для майбутніх поколінь і кинув його, наче грудку землі, мов камінчик, як полинку жорстко безцільно на поталу загладий нічогості. Та ні. Навіть грудка землі, камінчик, плинка. Темна пустка безодні. Вони мають якусь ціль і призначення. На грудці землі зерно зійде, камінчик дорогу вистелить, плинка заступить світло чоловікові, безодня спинить йому шлях і пожере його. Яку ж ціль, яке призначення має він, я і всі ми ось тут. Хто мені на те відповість? Де тебе шукати, небесна сила? Чи в упарах людської крові, чи в димі світового пожару? Чому так байдуже глядиш? Чому проклято мовчиш? Та Бог, замерзлий цвинтар природи і навіть сама смерть, усе оглохлою німіло. І моя замучена окривавлена душа блукає, мов сліпий жебрак чорними бездорожними пустарями й даремно питає. «Де сонце? Ти зітхаєш, Ніколич? Чи ти також покинув когось там, далеко?» Батька й матір застогнав Ніколич, і по морщинах його молодого обличчя покотилися сльози. «У мене немає нікого», – випередив Сабо з гірким усміхом моє питання. «Ти щасливий», – сказав Ніколич. «Так думаєш, самітна людина ніколи не може бути щаслива», – відповів Сабо, коротко і байдуже, наче без чуття. «Ніхто не тужить за тобою, і ти не знаєш туги. Будь задоволений», – зітхнув Ніколич. «Хто у тебе, пшлуський? «Діти?» «А дружина?» «Єсть і нема». Як це? Не питай. Шилуський застогнав, упер очі вогонь, та понурив глибоко голову. Я глянув на сліпого товариша й затремтів. Навіщо я питав товаришів за рідню? Я не смів питати, адже він усе чує. Здається, що він уже переболів страшну долю своїй рідні і свою власну, і сидить тепер, як живий, скам'янілий пам'ятник на гробі свого власного життя. Не буде його болю, що спить, це був би злочин, злочин. Коли моє тіло замерзло, казав Ніколич, то мій дух тільки про те й думав, як урятувати життя. Тепер мені трошки тепло. Та що з того? Важкий камінь лягає на душу й давить, давить. І не знати, що більш болюче – чи мороз, чи біль і туга за людьми, котрих уже, здається, не побачу ніколи. Глянули на сліпого товариша, що сидів тихо і був, наче без душі, і довго мовчали. З'яроги перед ними вирнула знов біла хмарка і знімається вгору, поволі, легесенько, начелячно, їй, що серед заклятого спокою й мортвіння природи лише вона одна являє собою рух і життя. І омліла на своєму шляху й висить нерухомо між небом і горами. Ніколич глянув на шлях, яким усі вони прийшли сюди. Далеко на небосхилі появилася велика, дивно таємна тінь і поклалась поперек дороги, яку люди витоптали у снігу. «Товариші, – шепотів Ніколич, – подивіться там, на цю дивну тінь на нашому шляху. Шлях і тінь поперек – це хрест, великий, могутній хрест. Що значить цей хрест? Що він означає?» Дивилися мовчки на цей понурий хрест і прислухалися до зловіщого шепоту душі. «Не знаю, чому цей таємний хрест на шляху нагадує мені біг часу. Який день сьогодні? Я вже не знаю». «Час перестав уже існувати для мене. Немає для мене будучності, не стоїть за мною минушина, а теперішність – це кривава точка меж двома вічностями. Це рана, що росте чим раз більше в шир, і своєю блюдою кров'ю закриває мені все майбутнє і все минуле».